El temps passa i el tema de la pacificació de l'Avinguda Meridiana, la qual creua fins a 7 barris de Barcelona, entre ells la Sagrera, segueix sense resolució. Els veïns de la Meridiana demanen, d'entre altres reivindicacions, que s'augmenti el temps amb el què els semàfors canvien de verd a vermell, ja que, sobretot per infants i gent gran, el temps és escàs per creuar tota la via d'una sola vegada. Molts dels usuaris, sobretot els més grans, es queixen de que, al no tenir temps suficient per travessar, es van obligats a romandre als vorals del centre amb la por de patir un atropellament. Algunes persones troben a faltar els passos a diferent nivell, com eren els ponts. Per altres, com el president de l'Associació de Veïns de la Seguera, en Josep Barbero, amb el qual varen poder parlar la setmana passada d'aquest tema, Eh, la solució és ben clara. Primerament, s'ha de reduir l'amplada dels carrils a la, la meridiana de manera que aquesta no sembli una via ràpida, com és el cas en l'actualitat, perquè no podem oblidar que aquesta és una via que recorre per sol urbà i que el límit de velocitat es veuria reduït a 50 km per hora. Aquest és el segon punt que denuncia Barbero, ja que els conductors no respecten aquesta velocitat, fent més insegures les illes centrals on els, els últims anys han hagut diferents accidents que han costat la vida a diferents vianants que intentaven o a la via. Fins a on haurem d'arribar perquè es millorin les condicions d'una de les vies més transitades de Barcelona? D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FMA això és tot un poble. Aquí us parla i acompanya Patricia Soler i Jordi Garcia,. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble.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 matí dijous a les set i mitja de la tarda l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella i la Coordinadora Antidroga convoquen una assemblea a l'església de la plaça de la Trinitat per parlar d'alguns temes que afecten molt directament el barri. Entre d'altres es parlarà del tràfic de drogues i la delinqüència, que això comporta, de l'ocupació de cases i pisos per persones incíviques i màfies, de les retallades i l'atur, que això comporta, de les escoles que cada vegada tenen menys recursos, el que suposa el fracàs escolar, i el futur dels nostres fills, cada vegada més negre. També de la joventut sense feina i sense possibilitats i del pla de la zona nord, és a dir, estarien parlant de l'àrea de la presó, que, tot i que està aprovat, no hi ha data per la seva execució. El cartell que, ha, que han penjat als carrers l'associació de veïns i veïnes de la coordinadora antidroga, a més, diu «En la història de la Trinitat Vella, los vecinos sempre se han movido por su barrio. Dejarás de hacerlo ahora?» i ens convoquen a l'assemblea amb el lema «No faltes, nuestro futuro està en juego» i signa l'Associació de Veïns i Veïnes de Trinitat Vella juntament com deien, amb la coordinadora antidroga. Doncs avui intentarem parlar amb ells perquè ens facin doncs, una aproximació a què és el que realitzarà aquest dijous en aquesta assemblea. Més temes a destacar, doncs dir-vos que continuen els talls en el trànsit nocturn d'accés a la ciutat per la C-17 i la C-33. Les obres per muntar un viaducte a la C-58 provocaran el tall del trànsit nocturn als carrils d'accés a la ciutat de la C-17 i de la C-33 a l'alçada de la ciutat meridiana, fins a la nit d'avui, dimecres, eh, a demà dijous. Eh, segons un comunicat del Departament de Territori i Sustibilitat, sustibi sostenibilitat per motius de seguretat diària, la construcció d'un carril bus VAO a la C58 a l'alçada de Trinitat Vella requerirà, requerirà el desviament de vehicles per rotes alternatives que estaran degudament senyalitzades. Hem de dir que, en dos casos, les afectacions començaran a les 11 de la nit i s'acabaran l'endemà a les 5.30 de la matinada. Us anirem donant informació al respecte a través dels informatius locals de Ràdio Trinitat Vella. I més coses a destacar. Tal com ens deia fa un moment la nostra companya Patricia Soler, els veïns reclamen que la pacificació de la Mariana sigui una realitat en aquest mandat. 11 associacions de veïns demanen des del 2007 la pacificació del trànsit a la Meridiana. Les entitats reivindiquen que aquest carrer no és una autopista i proposen diverses modificacions per transformar-lo en una via més segura i confortable per als veïns. En de dir que per l'Associació de Veïns de la Sagrera la pacificació de la Meridiana és una prioritat, tant és així que l'entitat ha inclòs aquesta demanda al cap de banda les propostes presentades al Pla d'Actuació de Districte. Segons els veïns, cal transformar aquesta artèria d'entrada i de sortida de la ciutat en un carrer menys sorollós i per on els cotxes circulin a velocitat moderada. Des de mitjans d'abril, radars mòbils com aquest vigilen el trànsit a l'Avinguda Madridiana. En les darreres setmanes de la ciutat, un 2% dels vehicles controlats circulaven a més velocitat de la permesa, segons la Guàrdia Urbana. L'Associació de Veïns de la Sagrera aplaudeix la mesura, però creu que no n'hi ha prou per evitar que els cotxes corrin massa. Fins i tot alguns conductors confessen que la morfologia de la Meridiana afavoreix córrer més del compte. La pacificació de la Meridiana també permetria minimitzar-hi l'excés de soroll. Segons els veïns, habitualment s'hi registren valors superiors a 80 decibels durant el dia, per sobre dels 70 que marca com a límit l'ordenança municipal. Els veïns també creuen que convindria traslladar el carril bici a l'espai que ocupen ara les mitgeres. L'Ajuntament té previst realitzar algunes actuacions de petita envergadura a la Meridiana els propers anys. Tot i que de moment no ha concretat res més, el consistori creu imprescindible comptabilitzar les necessitats dels conductors i dels vianants. I ara ja entrem en plana cultural. I hem de dir-vos que la Nau Ivanov us ofereix una exposició de Xavier Basiana, qui va ser precisament el creador de la Nau Ivanov. Avui s'hi inaugura a l'espai Guillot de la Nau Ivanov la nova exposició de Xavier Baciana, que portarà el nom de 9 de març, una exposició que pretén posar a ordre el seu treball fotogràfic des del 9 de març del 1970, quan va arribar a Barcelona procedent de Manresa, fins a dia d'avui. Són ja 42 anys fent fotografies dels temes que l'han acompanyat a la vida, els seus amics, els paisatges, els viatges, l'arquitectura, els retrats i també el món viscut a la nova 9 als darrers 14 anys. Una mostra cronològica que repassa moments de la seva vida. Així ens comenta Xavier Baciana la seva obra. Faré un work in progress durant el 2012 per tal que el treball que acabaré cap a la fi de l'any va vagi acompanyat de l'edició d'un llibre. I per què no? Després d'exposar al MACBA de Barcelona, m'agradaria fixar-me nous reptes, i això és el que diu Xavier Baciana. Doncs el següent repte seria a Madrid o a Europa. També diu que intentarà fer camí cap a la reina Sofia Diu i persistiré. Xavier Bastian agraeix la feina de Jaume Orpinell que ha fet de comissari en aquesta exposició. I continuant en plan cultural, hem de dir-vos que el taller de músics us ofereix les seves activitats a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix eh, entre avui i divendres tot un següent d'activitats. Doncs hi ha un curs especial amb Chicuelo, i això seria avui dimecres, de 6 a 8 del vespre, amb Chicuelo i Salao. També hem de dir que demà ja hi haurà més activitats, en aquest cas el laboratori de creació, serà demà dijous de 10 del matí a 2 del migdia amb Xano Domínguez i Salao. També tenim una activitat que es diu Un dia amb Jone i Artrió, això seria demà dijous de 4 a 7 de tarda amb Allison Miller, Eric Lawrence i René Hart. El preu és d'uns 50 euros, però els alumnes del taller de músics doncs, només pagaran 30 euros i eh, les activitats acabaran divendres amb el taller experimental Saura i Corxero. Això serà divendres de 6 de la tarda a 7 amb Joan Saura i Andrés Corxero. L'activitat és totalment de franc. Però per més informació sempre podeu trucar al telèfon 933 176 3063. I un apunt d'esports també a comentar-vos a dia d'avui és que el Sant Andreu seguirà entrenant fins al dia 1 de juny. L'activitat no s'atura al Narcís Sala un cop acabada la lliga. El primer equip continuarà amb les sessions d'entrenament durant les properes 3 setmanes abans de marxa de vacances. Josu Rodríguez, jugador del Vilafranca, s'incorpora als entrenaments i estarà aquestes setmanes a prova amb l'equip. Doncs esperem que li vagi molt bé a aquest nou jugador, el Josu Rodríguez, que ve del Vilafranca i que ja està incorporat a les files del Sant Andreu. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres recomencem el nostre programa d'avui. El que farem ara tot seguit és una petita pausa, escoltarem una mica de música, però ja entrem en acabar amb tota la informació del dia d'avui. Fins ara. Si saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. I del districte de Sant Andreu el més important, menys per nosaltres, la Trinitat Vella. I per parlar-ne doncs, tenim l'altra banda del fil telefònic a la Manoli de la Loteria. Molt bons dies. Hola, bons dies. Pues doncs el que tenemos colgat en les calles és es que la associació de veïns i la coordinadora antidroga de la Trinitat Vella organitzen una assemblea per mañana jueves. Sí, a las siete y media. ¿Cuáles serán los temas que se pueden hablar de... ...que se hablarán mañana? Pues mira, los temas... Eh, ...la seguridad... La, ...la droga que hay en el barrio... Uh -huh. ...y también los... ...la cantidad de, de gente que está viniendo... ...de fuera, sobre todo chavales jóvenes... Uh -huh. y, ...y de esto, de la seguridad del barrio... ...de, de las... ...de los pisos todos ocupados... ...de, bueno, en general... ...de todo lo que... Uh -huh. ...me interesa en el barrio. Porque siguen la ocupación de las casas... ...y los pisos por personas incívicas, ¿no? Esto no... Eh, sí, sí, sí, cada vez más. Uh -huh. Y también tenemos que hablar... ...de los recortes, del paro... ...de los hijos... y sí, en el barrio hay... ...bastantes más de lo que nos pensamos... ...de familias que uh -huh. no... ...cobran absolutamente nada... ...y además uh -huh. que les dan... ...a las pobres le dan corte de venir... ...a la parroquia, a esto... Y, ...y es que los pobres no pueden... ...ni, ni casi subsistir... Uh -huh. ...y también hay pendiente... ...lo del de, plano de la zona norte... no ...el área de la... De ...sí la... mira, eso está aprobado ya... Uh -huh. ...todo, lo que pasa es que claro... <risa> ...hay que que lo hagan... Claro, ...pero bueno, aprobado está, eso que uh -huh. buena señal... ...que luego entre el partido que entre... ...eso está claro. aprobado eso va para adelante... ...ahora que bueno... ...cuando lo haga... ...claro, porque la crisis hoy día nos está afectando a todos... ¿eh? Mm. Mm. ...lo que sí que van a hacer que es los... ...no sé si lo dije el otro día... ...los terrenos esto que tiene el ayuntamiento... ...aquí en el barrio, que tiene varios terrenos... Mm. Eh, ...solares, digamos, sí. del ayuntamiento... ...que ahora pues no hay nada, pues lo van a abrir... ...van mm. a limpiarlo y sí, para aparcamiento... para parques, para, para que lo utilice el barrio... Uh -huh. Pues a ver qué conseguimos este Bueno, ma mañana jueves es una reunión yo creo que muy importante Muy importante, muy importante Por eso hemos hecho mm, el buzoneo Que ellos tirando todos los buzones del barrio Para que la gente se implique un poco y venga Saberemos uh -huh, claro. a, a ver cómo reacciona la gente Porque mm, en la tabla de convivencia vino mucha gente o? Sí, pues mira, vinieron Eh, 25 uh -huh. Bueno, tampoco 25 asociaciones Hay uh -huh. 42, algunas faltaron No uh -huh. sé si vinisteis vosotros Sí ah. Y fue bastante bien, de luego se aprobó ¿eh? Se aprobó, ya viste que se aprobó Que siga adelante ahora una uh -huh. próxima reunión Ya para formalizar todo Pues a ver qué conseguimos este jueves A ver, yo creo que, que sí uh -huh. Que vendrá gente uh -huh. Pienso yo ...y oye, porque la fuerza la tenemos todos... ...todos juntos tenemos la fuerza... ...algo conseguiremos, oye... lo uh -huh. que no se puede... ...bueno... Uh -huh. ...es que hay una cantidad de robos... ...a personas mayores... ...ahora en el barrio... ...y hay una uf, ...mira, algo uh -huh. asombroso... ...hay unos bares que la han robado... ...en un mes cuatro veces... es ...este este mes... ...no, no, entre mediados del mes pasado... ...y mediados de este... Uh -huh. Cuatro veces Vale Pues sí que nos das noticias Buenas eh, oh, Es que sí Bueno Es que está, está la cosa mal por la gente Bueno, si no tiene, pues mira, tienen que salir por algún sitio Pero bueno, uh -huh. está tampoco son las formas No, la verdad es que no Bueno, pues si te parece, quedamos para el viernes si nos quedamos hablas de cómo... para el viernes, ya te hablaré más o menos de lo que ha ido todo y a ver cómo ha ido. D'acord, vale? pues muchas gracias. Gracias, adiós. Adiós, buenos días. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que farem serà obrir plana cultural, però això serà d'aquí uns minuts, fins ara. Exili ben concertat, homicidi i incontinències, en primer grau. Et dic que si em sorna un eupit practicant, saps prendre el pèl, saps el que vols, saps el que et fas. Sense rancònia, sense encomanar-te els mals, sense... Tu, tot teu, un bon delles de sense capre de Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu. A ah, tot un poble. Continuem amb el nostre programa d'avui i ara hem de parlar del taller de músics perquè avui comencen doncs, tot un cicle d'activitats que portaran fins divendres a gaudir de diferents actuacions, com és, el per exemple, doncs, el curs especial amb Chicoelo que es realitzarà precisament aquesta mateixa tarda. Per parlar-ne, doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la cap de produccions de l'Escola Superior d'Estudis Musicals del taller de músics, la senyora Lucía Peregrino. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis una mica què és el que teniu preparat per aquests dies aquí al Centre Cultural Can Fabra. Bé, si em permets, primer volia presentar la nova seu que tenim aquí eh, del taller de músics, aquí al uh -huh. vostre districte. Sí. Eh, molt breument, nosaltres ara ja... Podem dir que bueno, ja, ja tenim aconseguit el Grau Superior d'Estudis Musicals. Uh -huh. La Lleida Mússica eh, porta 32 anys com a entitat treballant en la música, però ens faltava aquest pas de poder fer una llicenciatura universitària de Grau Superior. Han uh -huh. uh, tingut la sort d'estar instal·lats amb eh, aquest eh, districte vostre, del qual estem encantats. Uh -huh. És un districte viu, molt, molt sensible a les arts, a la música. Mm. I eh, a la nostra terra d'aquí, a Can Fabra, a la tercera planta, un espai que us convido a qui vulgueu a venir i visitar, eh, no podia ser d'altra manera que mm, treballar eh, aquestes diverses eh, propostes musicals tot l'entorn de la música, Uh, i obrir-ho al districte, al barri. Uh -huh. En principi, es tracta aquesta setmana i contínuament es tracta de fer i organitzar diverses activitats formatives que estan destinades a músics professionals, a més músics de, de recent formació o professionals de l'ensenyament de música, però també als amants de la música. Uh -huh. uh, tallers, cursos, classes magistrals uh, obertes al públics amb un aforament limitat i que mm, tenim la sort de, de que estiguim liderades i portades per professionals de la música com són el Chicuelo, un dels guitarristes més reconeguts i crec que uh -huh. amb més projecció del món del flamenco, amb Salau, sí. un cantador. Això seria avui a les 18 de de 18 a 20 de la tarda, uh -huh. a la planta tercera de la Biblioteca de Can Fabra que és on està situada la nostra seu. Eh, és una activitat eh, gratuïta en el què el nostre guitarrista i el cantaor doncs, explicarà una mica les pautes de, de, dels pares flamencos. De fet, eh, sí que és veritat que està adreçat a, a músics professionals o semiprofessionals, però bé, qui vulgui treure l'ull per aquí. Uh -huh. eh, de dijous demà tenim a, a matí al Xano Domínguez. Uh -huh. també fent una, una... No, En realitat no són concerts, són laboratoris de treball, són tallers. I eh, divendres tenim un taller experimental amb el ballarí contemporani Andrés Corxero i, i un, i un uh -huh. compositor que es diu Joan Saura. De fet, em, insisteixo, a mi m'agradaria que fos una excusa perquè la gent del barri, que són probablement sí. els que més ens escoltin, per conèixer per ensenyar-li les instal·lacions i hi haurà uh -huh. moltes més activitats i moltes més excuses per uh -huh. venir a veure'ns. Sí, perquè el centre de taller de músics del Raval, eh, que tenim, el que coneixem és que continua però també doncs, hem de dir que des del mes de setembre de, de, de, del 2011 uh -huh. que el taller de músics també té la, la seva seu a Sant Andreu, al Centre Cultural Camp Fabra. Sí, sí, correcte. Uh -huh. sí, sí. El fet és dinamitzar i el compromís que nosaltres tenim amb el districte és dinamitzar i, i fer una mica de catalitzadors de les músiques populars, improvisades... Realment és una constant el que en els camps d'investigació de què està passant eh, les músiques, els projectes de joves eh, sí, també et demanaria que em deixés uh -huh. fer sí. una, una recomanació que és que el proper 16 de juny que és un dissabte uh -huh. eh, durant tot el dia aquí a la plaça Can Fabra, davant de la Font farem un festival de música ininterromput ah, i en el que bé. passaran diferents formacions, produccions nostres, des de Miqui Puig, des de la Big Mama, l'orquestra nostra original ja s'orquestra, i també hem convidat a l'Escola Municipal de Sant Andreu i a sí. Fabra i Quars per fer alguna cosa conjunta. Uh -huh. Doncs ara és moment d'aprofitar-ho i, i, i acostar-se també a, a, a Can Fabra per veure aquest festival, oi? Eh? Sí, Sí, jo us agrairia perquè és la nostra presentació oficial al barri i vam fer mm -hmm. una... fa un parell de mesos, però més institucional i a nosaltres ens agrada la idea de, de donar la cara aquí davant i compartir aquesta nova... aquesta inauguració amb ells, amb el, mm -hmm. amb el barri. Abans m'han estat comentant les activitats que teniu realitzades per aquests dies per... i em sembla que t'has oblidat la de demà a la sí. tarda... La de demà a la tarda, dijous, és no, a la tarda, sis, disculpa. sí, disculpa. Eh, sí, el que passa que aquesta és una que està adreçada, és un, un dia amb Honey Hill Trio, però està adreçada a professionals. Aquesta és la que jo, mm, uh -huh. que també s'ha eh, de pagar una, sí. una, una tarifa per poder existir, no us l'he comentat perquè no és, no és activitat gratuïta i no està oberta eh, i mm. està adreçada sí. a professionals de mm -hmm. la música. Ja és un nivell una mica més alt, però mm -hmm. bueno, si algú vol venir, però clar, és amb, clar té un preu de matícola. A una remuneració, sí. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs el que sí que esperem és que el taller de músics continuï endavant aquí als nostres barris, que creiem que estan fent una, una tasca molt important doncs, de formació i de divulgació de la música, no? Sí, de fer vosaltres teniu una història marcada i molt vinculada amb la música. Jo ara quan passejo pel barri veig moltes fundes de guitarra, molta gent traginant amb els, amb els instruments. i Jo realment penso que és una ubicació que hem tingut sort de, de situar el nostre projecte aquí. I i bé, evidentment necessitem, no, no, te, no té sentit el nostre projecte, si arriba aquí com un bolet i sí. no té vinculació i complicitat, llavors necessitem dels medis, necessitem de, uh -huh. de cadascú de, de vosaltres que es senti sensibilitzat uh -huh. cap, a, cap a les arts, no? Doncs la veritat és que tens les portes obertes d'aquí de, de la emissora per divulgar la música i, i a més que nosaltres també com a emissora de ràdio et... sí. Hem, hem, tenim programes musicals no? i, i d'entrevistes de, sobre amb, amb sí, músics sí, i... sí, la col·laboració pot ser molt àmplia des de o gravar concerts directes i mm. ja en parlarem, però sí, això sí. fora de línia perquè si sino... no es seria molt llargi sí. <ríe> Molt bé, d'acord Doncs Lucía Peregrin eh, moltíssimes gràcies per, per acostar-nos doncs, a aquesta aquestes activitats que es realitzaran durant aquests dies aquí a Sant Andreu i que realitzareu des del taller de músics. Molt bé. moltes gràcies a vosaltres. D'acord, doncs ens trobem en un altre moment. Molt bé, bon dia. Vinga, bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb Lucía Peregrin, que és la cap de produccions de l'Escola Superior d'Estudis Musicals del taller de músics i, doncs això, recomanar-vos que hi ha diverses activitats, es realitzaran avui, demà i divendres és a dir, tres activitats una quarta que seria de, de pagament però evidentment doncs, eh, si el taller de músics ja s'entendreu doncs val la pena que nosaltres informem també d'aquest tema ara el que fem és una petita pausa però atenció perquè després continuarem parlant de cultura és a dir, que no us ho perdeu, fins ara El circadro pesa Sobre el teló, desfil de la gran mentira que han alçat un dia més als carrers oblidats, els oblidats, que es en mitja vida no greu en els marx de la seua soledat. La soledat que viu de fer equilibris als carrers sense res que la vida que li han pres, com aquell pres, que es trucar sols en volen, es pareix per somigat, un món se'n segar-se El circ i que ha començat. Sobre el teló del cip de la gran mentira que han alçat un dia més al carrer dels silenciats. Els silenciats que ingressen les pisàries de l'estat entre els llions de la seva dignitat. La dignitat que esperen tres pallassos del poder fer mal avanç amb els propis sentiments. Els sentiments que es morden a les portes dels volvers desgobadors, dels somriures pressioners. Per a les nils nostres barris han tornat a sonar i les cançons de guerra que a mi emorri So telo,ci la gran mentira que al sac un dia més. Es carretess oblidats. És oblidats que es passe mitja vida no fragant teu boneses mars de la soledad. La soledat que viu desequilibris als carrer sense que la vida que li ha I vol saber el que passa al districte de Sant Andreu? Escolta, tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. I avui és important, avui és un dia molt important perquè s'inaugura a l'Espai Guillot de la Nau Ibenov la nova exposició de Xavier Baciana. I precisament doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic en Xavier Baciana. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns, què és el que podrem veure en aquesta nova exposició que trobarem a partir d'avui a, a la Nau Ibenov? Bueno, una mica és un... per primer cop uh -huh. ensenyo eh, el, el meu treball fotogràfic de, de la meva vida, no? Uh -huh. o sigui, una mica és un... el que sempre m'ha acompanyat a mi, i, i fotogràficament parlant, doncs l'arquitectura, els paisatges, la ciutat, els, els meus amics... Uh -huh. uh, bueno, tot això és que es veurà o bueno, que es veu en l'Expo que ja està muntada i que s'ha inaugura aquesta tarda uh -huh. Per aquests 40 anys una mica de fotografia de uh -huh. que jo he fet no? o sigui que una mica em despullo i ensenyant el que m'ha acompanyat a mi aquests 40 anys doncs, uh -huh. que ho he anat fotografiant i una mica és un... el plantejament de l'Expo és com un work in progress o sigui que uh -huh. jo avui tinc com unes 90 fotos penjades, uh -huh. però la meva idea és, ara que les siguin totes penjades, anar me les mirant, anar-les... Eh, que em doni temps a poder preparar una col·lecció, no? Uh -huh. I, I això es m'ajudarà, no? Perquè, clar, en la vida he fet moltes fotos que no es veuen mai, no? A la part analògica, que estan guardades amb negatius, doncs ara uh -huh. això em m'ajudarà una mica a ordenar ves a triar-les i anar preparant aquesta col·lecció futura, no? O sigui, plantejo com, com un treball que jo cada dia aniré allà i diré, hòstia, doncs aquesta foto la vull canviar o per una altra uh -huh. que, que m'agrada més. Per aquesta exposició rep el nom de 9 de març. Sí, 9 de març és el dia que jo vaig arribar amb 17 anys a la ciutat de Barcelona uh -huh. a de Manresa i ja ja tenia l'afició fotogràfica no? ja venia amb una càmera amb una retina que em regalat el meu pare, i doncs una mica per això li he posat aquest, aquest nom, no? nom uh -huh. de març, que I? és el dia que jo vaig arribar a Barcelona. I com va, com va néixer aquesta afició a la fotografia? Bé, bueno, l'afició a la fotografia, la veritat és que la tinc des de, des de petit. Jo tinc fotos de quan era petit, i ja em veig que ja vaig penjat amb una màquina d'aquestes, que tenen de plàstic, una... <laughs> Ja que jo m'imagino que duria veure la gent gran o el meu pare que feia fotos i jo ràpidament hi anava i volia també fer fotos. I mira, o sigui, és una afició que l'he tingut sempre des de petit i sempre m'ha acompanyat en la vida i d'alguna manera també me n'he aprofitat no?, en les diferents etapes de la meva vida. Uh -huh. I, I dius que després de posar el MacBug, això, i, i arribar a la Reina Sofia, com ho portes, això? <laughs> Com, com? Ja. Ja, ja. Això exposar al Magba de Barcelona? Sí, sí això bueno, va ser una, el 2008 bueno, 2007-2008 em van trucar i em van encargar doncs, unes fotografies per posar-les en un expo que, que produïa mm. el Magba, no? això d'alguna doncs, manera a mi em va que dir que va ser una sorpresa molt important i bueno vaig fer el treball, va estar exposat allà i ara fa poc també, doncs, bueno, en l'expo que he estat fins ara fa uns 15 dies en el Magba, també hi havia una sèrie de, de setze fotos meves uh -huh. d'unes fàbriques, un treball que havia fet fa allà uns anys, uh -huh. que també estaven allà exposades. O sigui que realment uh -huh. estic orgullós de que la meva obra fotogràfica doncs, uh -huh. estigui penjada o hagi estat penjada en el Magba. Ara no? uh -huh. el següent repte dius Madrid o Europa? Bueno, d'alguna manera, a mi m'agrada somiar no i a la meva vida tinc molt molts somnis que bueno, que alguns han fet realitat, com a au Ivanov no bo uh -huh. o també fa més de 20 anys quan vaig plantejar per primera vegada que la Sagrera i llogués que arribés al tren d'alaltra velocitat no i també uh -huh. bueno, lentament no el tabagos, lentament també va va arribant no doncs ara m'agradaria que també la meva obra no doncs, comencés a rodar. Per, bueno, per diferents espais, museus, i si pogués arribar doncs a Reina Sofía o, o cap a Europa, doncs em faria molt il·lusió. Uh -huh. Sé que és molt difícil, però bueno, haig oh. de tenir somnis, perquè si no els tens, doncs no s'aconsegueix, no avances. Uh -huh. Uh -huh. Sí. També hem de dir que uh, la teva vida ha estat molt relacionada amb la nau Ivanov. Sí. Això com, com va arribar? Bueno, la nau Ivanov, doncs, és un projecte que a final d'aquest any, uh -huh. ja farà 15 anys de la seva existència i mira, una mica per... Ex... per... jo sempre el... com l'explico és per sort, no? Uh -huh. uh, era un edifici, una fàbrica que estava davant mateix del meu estudi d'un joc on jo anava a dinar molt sovint i uh -huh. sempre veia aquella fàbrica i... i un dia, no sé per què, se'm va ocórrer, bueno, trucar amb el propietari perquè vaig veure que estava com cada feia temps que no hi havia activitats, no? Uh -huh. I com que jo era arquitecte i, bueno, sabia més o menys la zona de l'estació, doncs m'acorda trucar-ho per si podia ajudar aquell senyor en quina situació estava, no? Uh -huh. I, mira, coses de la vida, al cap de 15 dies, aquella fàbrica era meva, no? Uh -huh. Una cosa totalment impensable, una bogeria. I, bueno, això m'ha canviat els últims 15 anys de la meva vida, no? Uh -huh. m'he viscut ah. amb molta intensitat intentant convertir aquest espai de la Sagrera en un referent cultural de, de Barcelona no? uh -huh. i bueno, aquí està perquè la teva primera idea a l'hora de veure la, la, la Iupanov, quina va ser? bueno, la veritat és que tampoc sabia molt bé o sigui, uh -huh. si m'haguessin dit quan oh, no, la vas comprar seria el que ara uh -huh. sí que tenia la idea perquè jo ja venia del moviment associatiu havia sigut president de la Societat de veïns de la Sagrera, sí que ja m'imaginava que seria un espai ober a, a les entitats als creadors, no uh -huh. però potser no m'imaginava aquesta abogada que que he tingut no uh -huh. o sé sigui que vaig que arriscar, no tenia diners o sé sigui que tot ho vaig tenir que fer sobre bueno, sobre la marxa em vaig hipotecar però potser me l'imaginava més cap a les arts, art, ai, les arts plàstiques, no? com un centre d'art contemporani. Uh -huh. I la veritat és que últimament la nau potser ha derivat més cap a les arts escèniques, sí que estem recuperant la fotografia, uh -huh. però bueno, em vaig deixar una mica portar i hem arribat fins aquí. I ara no hi ha dia que a la nostra agenda no trobem alguna activitat per poder comentar de la nau i no? i no, la veritat és que ha anat creixent aquests últims anys uh -huh. és espectacular les activitats que s'hi fan no? uh -huh. i coses super maques i bueno, una mica donem molta ajuda als joves creadors que no tenen doncs, possibilitats d'entrar en, en els espais uh -huh. més comercials de... i mira, anem fent una labor que jo crec que és important i com a novetat o com a última notícia que, pugui, que podem dir des d'aquí de la Nau i Benofes que ha arribat a un conveni amb l'Institut del Teatre. Sí, bueno, una mica, ja dic, una de les especialitats de la Nau són les arts escèniques, a través d'una beca que tenim doncs, donem suport als joves creadors que surten de l'Institut del Teatre i d'alguna manera anem agafant doncs complicitats amb aquestes institucions per, doncs, bueno, d'alguna manera fer xarxa, no? Uh -huh. I aquest, doncs, és un dels casos, no? Molt bé. Doncs, recordar que avui s'inaugura l'Espai Guillot de l'Anna Ibenov la nova exposició de Xavier Bassiana, que porta per nom 9 de març i que esperem, doncs, que tots els nostres oients aquesta tarda aprofitin per, per acostar-s'hi i de gaudir de, de també, de, de la presència d'en de de, Xavier Bassiana, oi? Sí, doncs, jo sereu... <ríe> Uh, espero que us agradin les fotografies uh -huh. i la copa d'acaba doncs, per, per brindar D'acord, doncs no hi faltarem ja aquesta tarda Molt bé, moltes gràcies doncs Moltes gràcies a Xavier Baciana I A tu, adeu Molt bé, doncs ja ho sabeu avui inauguració a l'espai Guillot de la 9 Ibanov aquesta 9 de març que és una exposició de Xavier Baciana i que el que pretén, doncs és acostar diferents realitats, diferents eh, imatges, fotografies de tot el que ha realitzat durant la seva, la seva vida i també aquests darrers 15 anys que ens deia ell en què s'ha pogut eh, doncs, portar a terme l'experiència de veure una, una nau de, com és la nau Ivanov en què podem trobar doncs, gairebé de tot relacionat amb, amb la cultura. Mol bé, doncs dir també que en Xavier Baciana eh, ha volgut agrair la feina de Jaume Urpinell que ha fet de comissari d'aquesta exposició i que la podreu veure a partir d'aquesta mateixa tarda. Eh, fem una pausa, tornem tot seguit ja directament amb alguna punt d'agenda. Fins ara. El meu també. Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs si fa un moment parlàvem de la, la Nau Ivanov i amb en Xavier Baciana, doncs hem de dir un punt que teníem encara per, per comentar-vos a nivell d'informació, és que la Nau Ivanov ha arribat a un conveni amb l'Institut del Teatre. L'Annau Ivanov acaba de signar un conveni de col·laboració amb l'Institut del Teatre per incorporar a la programació les creacions de les companyies residents del projecte Institut del Teatre Vic, no la ciutat, Viver d'Investigació i Creació, Residència d'Arts Escèniques. Doncs hem de que les dues institucions engeguen aquesta iniciativa per donar suport a la creació teatral i impulsar els projectes de companyies emergents. Així, quatre companyies de la Residència d'Arts Escèniques del campus de Vic tindran l'oportunitat de mostrar el seu espectacle a Barcelona. Aquesta col·laboració s'emmarca dins l'acció d'ajut a la creació amb l'objectiu de potenciar les, possi les possibilitats d'exhibició de les joves companyies teatrals i facilitar la seva entrada al circuit teatral. Hem de la residència del campus de Vic dona impuls professional als projectes de graduats de les escoles superiors de l'Institut del Teatre i promou la creació i formació de companyies. Per tant, un conveni entre la Nau Ivanov i l'Institut del Teatre molt important i totalment a destacar. I ara si sí, ara ens anem, ens n'anem de festa, ens n'anem a gaudir d'algunes activitats de la nostra habitual agenda i hem de parlar-vos de... Mos de Mont. Què és això, doncs? La primavera cultural al districte de Sant Andreu. Del 10 de maig al 21 de juny continua la primavera cultural al districte de Sant Andreu. Poesia, danses, tallers, activitats infantils, exposicions, fotografia, contes, cinema... Tot de propostes que tu mateix podràs trobar a biblioteques, centres cívics o culturals i casals del barri de Sant Andreu. Doncs precisament d'aquest mos de Mont Primavera Cultural al districte de Sant Andreu en parlarem demà abastament amb el regidor de Cultura de la ciutat de Barcelona perquè evidentment doncs, aquest es tracta d'un esdeveniment a destacar i sobretot tenint en compte doncs, que ja s'acosta a, a l'estiu i que val la pena sortir al carrer. Hem de dir que enguany el cicle ens acostarà a les singularitats de les cultures existents arreu del món. A uh, Sant Andreu passejareu per Àsia, a la Trinitat podreu conèixer els costums del Magrib o d'Egipte, al Bon Pastor trobareu poesia en ordó i català amb música en directe i danses tradicionals del Pakistan i finalment farem a la Sagrera uh, la festa del còctel creatiu, on podreu participar d'una gincana intercultural i de diverses propostes Creatives. Doncs això, gaudeix de la primavera cultural al districte de Sant Andreu, amb molts de món. I ahir, si us estàvem parlant de la festa major del, del Bon Pastor, doncs hem de dir que aquesta festa major, major del Bon Pastor continua. Doncs sí, la festa major del barri del Bon Pastor compta amb una gran quantitat d'activitats diverses, des de les més tradicionals, com el correfoc, o els balls de festa, a les que promouen el reconeixement d'altres cultures, com danses tradicionals per acostar-se a tots els visitants. La Festa Major del Barri del Bon Pastor té un calendari amb activitats diverses, entre les que destaquen les més tradicionals, com la inauguració de festa amb els graiers i capgrossos, el correfoc, la cercavila, els balls de Festa Major, els cants de veneres i els focs d'artifici de clausura, que tindran lloc el 20 de maig. És a dir, aquest diumenge, focs d'artifici. Altres activitats que omple la setmana fan de la festa major una celebració variada. Enguany, la tretzena edició de la Cursa Popular dos milla també hi tindrà lloc, com el Quart Cross Escolar de Sant Andreu, d'excursions pel Bassos, la, també l'exposició fotogràfica Bombardeig de les cases barates a la Guerra Civil, entre d'altres. El multiculturalisme que vesteix el barri del Bon Pastor també queda reflectit en els tallers de danses populars del Pakistan, com parlàvem abans, i la gastronomia ecuatoriana. Les persones grans rebran un homenatge popular a la parròquia del Bon Pastor i els més petits podran gaudir de la festa amb les seves famílies, tant amb obres de teatre com titelles o curses de sacs. I més informació a comentar-vos, doncs el punt d'informació juvenil Garcilassó ajuda els joves a buscar feina. El Punt d'Informació Juvenil Garcilaso es va inaugurar el 2009 i des de llavors ofereix serveis d'atenció, orientació i assessorament a la gent jove i poden consultar aspectes relacionats amb l'habitatge, la formació acadèmica, la salut o el turisme. A Garcilaso un dels serveis més demanats és la informació laboral. Aquest any, en només 3 mesos, 180 joves ja han demanat assessorament laboral, la meitat dels que ho van fer al llarg de l'any passat. Algunes de les informacions més sol·licitades continuen sent les referents al funcionament de la borsa laboral, com elaborar el currículum o quines xerrades i tallers hi ha relacionats amb la recerca de feina. Durant els tres primers mesos del 2012 han vingut 180 joves eh, que no són ni la meitat dels que van venir durant l'any passat. Actualment s'està fent la campanya de recerca de feina a l'estiu i està molt enfocada a aquells joves que tot just comencen a treballar i que volen iniciar-se sobretot en els sectors de temporada com són el tema del lleure, temes de campanyes comercials o de recollida fruita. Aquesta campanya està tenint molt d'èxit. No només estan venint joves, sinó que també hi ha moltíssima gent que es troba en situació d'atur. Molt bé, doncs continuem amb la nostra habitual agenda, encara ens queden aproximadament uns sis minuts dir-vos que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 des de les 8 del vespre i fins les 11 de la nit hi sonen estils diversos com el jazz modern, el latin o el flamenc l'entrada us diem des d'aquesta de de Ràdio Trinitat que és un cop més gratuïta i per aquella gent que no sàpiga el que és una jam session doncs comentar-vos que consisteix en una trobada iniciada per un grup de músics que obre toca tres o quatre cançons i la gràcia és que tu puges a tocar amb gent que normalment no toques tu t'apuntes a una llista si ets músic i llavors et criden i potser doncs, et toca sortir a tocar amb un bateria amb qui no has tocat mai. Doncs la gràcia és el que surt al moment que no està asejat. La veritat musical és bastant àmplia, es creen formacions diferents a eh, tota l'estona. Cada dues cançons es canvia la banda i hi ha com una rotació de músics i d'estils que pensem que per al públic és bastant atractiu. És una jam oberta, no és una jam tancada cap estil determinat, però sí que pertén mostrar l'estil de la música que és estat tocant i que està, i s’està estudiant o sigui el jazz, la música moderna, el latin o el flamenc. El que patent és que es pugui venir tothom de qualsevol estil i buscar una fusió doncs, aquests diferents estils. Molt bé. doncs ja sabeu on anar demà, directament cap a l’espai Garcilaso i allà doncs, si sabeu almenys si toqueu algun instrument, doncs alguna cosa sortirà d'aquesta experiència. Més coses a comentar-vos, doncs demà mmm, 150 persones grans participant a l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu. Demà, com que dijous, una 150 persones grans s'aplegaran per escoltar la conferència d'un professor o especialista. Les temàtiques poden ser molt variades, des de com ser bons sogres fins a les lleis de la robòtica d'Isaac Asimov. Es tracta de l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu. L'any que ve celebraran ja els 20 anys de la primera conferència universitària. Més coses a comentar-vos. Doncs L'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu és una aula que es dedica a fer conferències. Els alumnes són gent gran. Hi ha moltes mestresses de casa, però també hi ha una part d'intel·lectuals que saben molt bé quan un conferenciant és bo i quan no és bo. Doncs eh, el l'Aula d'Axtensió Universitària de Sant Andreu pertany a la Pompeu Fabra i cal dir que depèn de quines temàtiques doncs, es poden demanar professors a la mateixa universitat, a la mateixa Pompeu Fabra. La conferència és una història darrere de cada imatge. Doncs en una època en què molts pocs han anat a la universitat doncs, hi ha gent que doncs, pot aprofitar aquestes classes, aquesta, aquestes conferències per informar-se i per gaudir d'una cultura. Més coses a comentar-vos, doncs parlem de l'alter superherois i les seves identitats secretes que torna i que continua a la biblioteca Ignàs d'Iglésia Can Fabra. Doncs sí, perquè a la secció de còmic de la biblioteca Ignàs d'Iglésia Can Fabra pots trobar aquesta exposició que s'anomena Alterego, que tracta sobre superherois i les seves identitats secretes. Pots anar-hi i descobrir qui es amaga darrere de la màscara. Doncs mira, podeu aprofitar que avui es realitza eh, aquestes activitats del, del taller de músics de Can Fabra i com que esteu al costat, doncs aprofiteu que hi ha la Biblioteca I Ignasi Iglesias i podeu gaudir dels còmics que també s'hi exposen. I més coses a comentar-vos? Doncs ja aprenem la recta final i dir-vos que podeu aprendre idiomes amb les biblioteques de Sant Andreu. Et presentem una nova manera d'aprendre idiomes sense horaris, sense presses ni pressions, en què tu marques el nivell i el ritme. El material que t'ofereixen les biblioteques de Sant Andreu... El eh... sí, material que t'ofereixen les biblioteques de Sant Andreu... No, no, tu doncs, pots estudiar gramàtica exacte. i exercicis, o bé llegir còmics i novel·les adaptades a la llengua que estudies. Sota l'epígraf de cada llengua eh, tens la relació dels llibres i el material audiovisual corresponent. Te'l pots emportar en préstec per treballar-los a casa o bé els pots utilitzar a la biblioteca, a les zones d'estudi i a l'espai multimèdia. Si el llibre que necessites és en una altra biblioteca de Barcelona, pots demanar que te'l portin, de franc a la teva biblioteca d'origen a través del servei de préstec interbibliotecari. I atenció perquè eh, Sant Andreu abans és un recull d'imatges de la transformació del poble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 De casa en casa, l'historador Pau Vinya es va recopilar material per al projecte que té entre mans, un llibre amb un miler de fotografies que retratarà l'evolució de Sant Andreu des de principis de segle fins als anys 70. Doncs hem de dir que el llibre serà tan voluminós que ja s'està venent per fascicles als quioscos del barri. En total hi haurà fins a 50 fascicles. I nosaltres que ho deixem aquí. En retrobem demà, donant les gràcies a la Patricia Soler i al Ricardo Roman per haver estat avui en el nostre programa. I, per tant, eh, doncs, fins demà. Adeu, molt bona tarda.